Když kapitán Elánius zaslechl výkřik, povzdechl si, ale než s tím začal něco dělat, pečlivě dokončil holení. Pak si oblékl kabátec a vykročil do nádherného raního jitra. Ve větvých stromů zpívali ptáci a v květech bzučeli včely. Na nebi se držel jemný opar a temné výběžky mračen na obzoru naznačovaly, že by mohl později přijít déšť. Zatím však bylo dusno a horko. A ve staré žumpě za zahradní kůlnou šlapal jakýsi mladý muž vodu. Tedy šlapal to ano. Elánius o kousek ustoupil a zapálil si doutník. Nebylo by pravděpodobně dobré přibližovat se k s otevřeným plamenem zbytečně blízko. Pádem ze střechy kůlny mladík prolomil krustu na povrchu žumpy. Dobré ráno, pozdravil Elánius vesele. Dobré ráno, vaše milosti, odpověděl pilný šlapatel. Hlas měl postavený mnohem výše, než Elánius čekal a ten si náhle ke svému úžasu uvědomil, že mladý muž výmce je vlastně mladá žena. Nebylo to tak nečekané, protože cech vrahů už dávno poznal, že ženy jsou, alespoň co se týče vynalézavosti v zabíjení, svým mužským protějškům při nejmenším rovny, ale přesto to teď jistým způsobem jaksi měnilo situaci. Myslím, že se ještě neznáme, nadhodil Elánius, i když vy očividně víte, kdo jsem. A vy? parukářevá, pane! Jokasta Parukářová, je mi ctí, že vás poznávám, vaše milosti. Parukářová, říkáte? To je v cechu proslulé jméno. A mimochodem, pane, bude stačit. Myslím, že jsem vašemu panu otci kdysi zlomil nohu, je to tak? Ano, pane, prosil mě, abych vám ho připomněla. Nejste trochu mladá na takovouhle zakázku? To není žádná zakázka, pane, odpověděla jokasta, která stále pohybovala rukama i nohama. Ale no tak, slečno parukářová, cena na mou hlavu je přinejmenším. Cech stáhl smlouvu na vaši hlavu a prohlásil ji dočasně za neplatnou, odpověděla mu houževnatá šlapalka. Výmuli vás ze seznamu, v současné době se na vás kontrakty nepřijímají. Dobrý bože... A proč to? To nevím, pane, odpověděla slečna parukářová. Její trpělivý zápas ji konečně přivedl až ke kraji nádrže a teď postupně zjišťovala, že cihly jsou dokonale vyspárované, kluské a nenabízejí jedinou možnost se někde zachytit. To ovšem Elánius věděl, protože jednoho odpoledne poměrně nedávno pracoval několik hodin na tom, aby to tak bylo. Tak proč vás poslali? Slečna, Gerilová mi to zadala jako cvičení. Poslyšte, ty cihly jsou ale pěkně kluský prevít, co? To máte pravdu. Vy jste snad byla v poslední době na slečnu Gerilovou hrubá, nebo jste si ji proti sobě popudila? Ne, to ne, vaše milosti. Jenže mi řekla, že začínám být příliš sebevědomá a že by mi neuškodila nějaká pořádně náročná práce v terénu. Aha, už chápu. Elánius se pokusil vybavit si v duchu podoby slečny Gerilové jedné z nejpřísnějších přednášejících cechu vrahů. Jak slyšel, velmi si zakládala na dokonalosti praktických cvičení, která zadávala svým studentům. Tak to ona vás poslala, abyste mě zabila? Ne, pane, je to jen cvičení. Vždyť já nemám ani střely do kuše. Měla jsem jen najít místo, kde bych vás dostala na mužku a pak se vrátit a ohlásit to. Byla by vám věřila? Jistě, pane. Je to otázka cechovní cti? Elániu se zhluboka nadechl. Víte, slečno parukářová, v několika minulých letech se mě pokusila tady, doma, zabít celá řada různých grázlů. Je vám jistě jasné, že se na tyhle pokusy dívám velmi nevrle? To není těžké pochopit, pane, odpověděla Jokasta hlasem člověka, který ví, že jeho jediná naděje na vyváznutí ze současné tragické situace Závisí na dobré vůli jiné osoby, která ovšem nemá nejmenší důvod nějakou dobrou vůli mít. Věřte mi, že mnohé pasti v domě a kolem něj by vás opravdu překvapily, pokračoval Elánius. Některé z nich jsou výjimečně mazané, věste mi, i když to říkám sám. No, rozhodně jsem nečekala, že tašky na zahradním domku budou pohyblivé, pane. Jsou upevněny na namazaných kolejničkách, vysvětlil krátce Elánius. Skvěle vymyšleno, pane. A celá řada těchto pastí končí něčím, co působí smrt. Tak to mám štěstí, že jsem spadla právě do téhle, že? Hm, ona tahle taky způsobuje smrt, tedy po jisté době způsobuje smrt. Povzdechl si. Rád by vzal všem chuť pokoušet se o podobné věci, jenže vyškrtli ho ze seznamu. Ne, že by byl právě šťastný, když po něm stříleli maskované postavy v dočasných službách některého z jeho mnohých nepřátel, ale vždycky se na to díval jako najistý důvěrný signál. Potvrzovalo to že šlape na paty těm bohatým a nafoukaným lidem, kteří si zasloužili, aby jim někdo šlapal na paty. Kromě toho, cech vrahů bylo poměrně jednoduché ošálit. Vrazi měli přísná pravidla, kterých se čestně drželi a to Elániovi vyhovovalo, protože on naopak v některých praktických věcech neuznával pravidla žádná. Takže není na seznamu, hm... Šeptanda říkala, že jediný další člověk, kterého takhle vyškrtli ze seznamu, byl lord veterinary, patrici. Vrahové rozuměli politickým hrátkám ve městě lépe než kdokoliv jiný a jestliže vás vyškrtli ze svého seznamu, udělali to proto, že by váš odchod nejen pokazil hru, ale zároveň i rozbil šachovnici. Byla bych vám nesmírně vděčná, kdybyste mě vytáhl ven, pane, — Cože? Aha, ano, mám na sobě čistý oblek, ale hned, jak se vrátím do domu, řeknu svému komorníkovi, aby se tady zastavil se žebříkem. Co tomu říkáte? — Velmi vám děkuji, pane. Ráda jsem vás poznala, pane. Elánius se vydal zpět k domu. Vyškrtli ho ze seznamu? Měl by v tom snad něco dělat? Co když si vrazi myslí, že... Náhle ho zaplavila silná vůně. Nad hlavou mu rozkvétal obrovský šeřík. Zarazil se. Sakra, sakra, sakra! Každý rok zapomene. No, ne tak docela. Nikdy vlastně nezapomene. Jen odloží své vzpomínky, jako lidé odkládají rodinné stříbro, když nechtějí, aby zčernalo. A každý rok se pak odněkud vrátí ostré a lesklé a bodného do srdce. Ze všech dnů zrovna dnes. Natáhl se a když prsty sevřel stopku, aby opatrně ulomila hrozen květů, ruka se mu třásla. Přičichl k němu. Chvíli nehybně stál a upíral zrak do prázdna pak opatrně odnesl šeříkovou větev do své oblékárny. Dnes mu Jeeves připravil oficiální uniformu. Samuel Elánius se na ně nejdříve podíval nechápavě, ale pak si vzpomněl. Výbor hlídky. Správně. Starý otlučený hrudní plát by tady nestačil, že ano. Nebyl by dost dobrý pro jeho milost vévodu z Anku, Velitele městské hlídky Syra Samuela Elánia, v tomto směru byl lord vetinary velmi rezolutní, hrom aby do toho. Aby do toho hrom tím spíš, že v tom Elánius na neštěstí viděl jistý smysl. Nenáviděl úřední uniformy, jenže v posledních dnech už představoval něco víc než jen sám sebe. Samuel Elanius mohl a dokázal přijít na jakékoliv jednání v zarezlé zbroji. A dokonce i sir Samuel Elanius by si dokázal vyčinout najít nejen důvod, proč přijít na jednání v polní uniformě, ale také proč v ní vždycky zůstat, jenže vévoda. No, je pravda, že vévoda potřeboval trochu lesku. Vévoda nemohl chodit v kalhotách vytahaných na zadku a přitom se stýkat s cizími diplomaty. Abychom řekli pravdu, ani původní, obyčejný sam Elánius neměl nikdy kalhoty s vytahaným zadkem, ale i kdyby měl, nikdo by kvůli tomu v té době nechtěl rozpoutat válku. Obyčejný starý Samuel Elánius se bránil. Zbavil se většiny těch hloupých péřových chocholů, zahodil ty hloupé kalhoty a skončil nakonec u takové uniformy nebo přesněji řečeno takového oblečení, které alespoň vypadalo jako, že jeho majitel je muž. Jenže helmice byla bohatě cizilovaná zlatem a zakázkový platnéř vyrobil nový lesklý hrudní plát plný zcela zbytečných zlatých ozdůbek. Pokaždé, když ho měl sam Elánius na sobě, připadal si jako třídní zrádce. Nenáviděl pomyšlení na to, že ho zařadí k lidem, kteří nosí ty pitomé zdobené pancíře. Bylo to společenské pozlátko. Zatočil větvičkou šeříku v rukou a znovu nasál jeho výraznou vůni. Ano, ale nebývalo to tak vždycky. Uvědomil si, že na něj někdo mluví. Zvedl hlavu. Cože? vyštěkl. Ptal jsem se, zdaje paní Vévodkyně v pořádku, vaše milosti. Opakoval komorník s poněkud úžasným výrazem. Je vám dobře, vaše milosti? Cože? Aha, no, ano, ne, je mi skvěle. Vévodkyně také, díky za optání. Nakoukl jsem dovnitř, než jsem šel ven. Je u ní paní Obsáhlová. Říká, že už to teď bude každou chvilku. Už jsem doporučil těm v kuchyni, aby měli připravenou spoustu horké vody, vaše milosti. Přikývl Jeeves a pomáhal Elánejovi do hrudního plátu. Dobře, a na co je tolika horké vody asi zapotřebí, nevíte? To nemám nejmenší ponětí, vaše milosti, potřásl Jeeves s provinilým výrazem hlavou. Možná bude lepší potom nepátrat. Elánius přikývil. byla už mu samozřejmě s příslušným taktem naznačila, že v tomto konkrétním případě ho nebude zapotřebí. Musel připustit, že se mu poněkud ulevilo. Podal sobě šeříkovou větvičku. Komorníky převzal bez jediné poznámky Vsunul ji do úzké stříbrné trubičky, která ji udrží čerstvou celé hodiny a tu pak připevnil na svislý řemen hrudního plátu. Že ten čas ale utíká, vidíte vaše milosti, pokračoval Jeeves a oprašoval Elánia malým kartáčkem. Elánius vytáhl hodinky. To máte pravdu. Poslyšte, na své cestě do paláce se zastavím ve dvoře, podepíšu, co bude potřeba a vrátím se tak rychle, jak to jen půjde, ano? Jeeves na něj vrhl pohled plný až nekomorní účasti. Paní V. Vodkyně bude jistě v pořádku, vaše milosti. Už sice není, hm, no, není nejmladší, řekl Elánius. No, řekl bych, že je co do let poněkud více obdařena než většina obyčejných prvorodiček. Ale je to, mohli se tak s vaším dovolením vyjádřit, dobře stavěná dáma a v rodině, z níž pochází, došlo k potížím v oblasti porodu jen zcela výjimečně. Takže, prvo co? Nových matek, které rodí poprvé vaše milosti. Jsem si jistý, že madam bude spokojenější při pomyšlení na to, že se honíte za nějakými hříšníky, než kdyby věděla, že prošlapáváte koberec v knihovně. Asi máte pravdu, Džívsi. Ehm, aha, ano, ve staré žumpě v zahradě je mladá dáma a snaží se udržet nad... No, hladinou, Džívsi. Rozumím, vaše milosti. Hned tam pošlu hocha z kuchyně se žebříkem, a nějakou zprávu pro cech vrahu, To je dobrý nápad, žívsi. Bude potřebovat nějaké oblečení a koupel. Možná, že hadice ve staré přípravně by byla vhodnější vaše milosti, alespoň první opláchnutí? Výborně vymyšleno. Postarejte se o to, ale teď musím jít. Přeplněné hlavní kanceláři na strážnici hlídky v pseudopolském dvoře si seržant Tračník podvědomě upravil v šeříku, kterou měl upevněnou na vrcholku helmy místo chocholu. Začnou z nich být tak trochu podivíně noby, řekl zatímco ho listoval ranními novinami. To je taková policajická slabost, stalo se mi to taky, když jsem měl děti. Člověk je najednou na různé věci háklivej. Co myslíš tím, háklivej? Zajímal se desátník Noblhoch, pravděpodobně nejdokonalejší žijící důkaz vývojového vztahu mezi zvířetem a člověkem. No, je to tak trochu... Podívej, když dosáhneš našeho věku. Podíval se na Nobyho a zaváhal. Doby už mnoho let udával svůj věk jako asi 34. Ostatně celá Noblhochovic rodina byla slabá v průběžných počtech. Chci říct, že když chlap dosáhne jistého věku, pochopí, že svět nikdy nebude dokonalý. Člověk už si zvykne, že je svět trochu, trochu šplnavé a brhl noby. Za uchem, na místě, kde mýval obvykle vkusně na aranžován nedopalek cigarety, měl zasunutou rozkvetlou snídku snítku šeříku. Uh, přesně. Chápeš, ty víš, že nikdy nebude dokonalej, ale stejně děláš, co můžeš, rozumíš. Ale když pak čekáš dítě, no najednou se to změní a člověk to vidí jinak. Napadne ho, mý dítě bude muset v tomhle bordelu vyrůstat. Je na čase tady udělat pořádek. Je na čase udělat z toho lepší svět. Začne být tak trochu ostrej, plnej elánu. Ať se doslechne silnorukovi dá se čekat, že tady na nějaký čásek bude pěkně horko. Brýráno, pane Elánie. – Bavíte se na můj účet, co? – prohlásil Elánius. Zatímco se postavili do pozoru, prošel kolem nich. Je třeba říci, že z jejich rozhovoru nezaslechl ani slovo, ale v obličeji seržanta tračníka se dalo číst jako v otevřené knize a Elánius se to naučil už před mnoha lety. E, – Jen jsme si říkali, jestli už je ta šťastná událost, Začal tračník a následoval v patách Elánia, který bral po dvou schody ke své kanceláři v prvním patře. Ne, ještě ne, odpověděl krátce Elánius. Otevřel dveře do své kanceláře. Dobré ráno, Karotko. Kapitán Karotka vyskočil od stolu a zasalutoval. Dobré ráno, pane. Už její milost, lady? Ne, Karotko, ještě ne. Něco nového přes noc? Karatkův pohled zamířil ke snítce šeříku a pak zpět k Elániově tváři. Nic dobrého, pane. Byl zabit další důstojník. Elánius stuhl. Kdo? Seržant Silnaruk, pane. Byl zabit v ulici Umelasového dolu. Zase karcer. Elánius se podíval na hodinky. Měli deset minut na to, aby dorazili do paláce. Ale čas najednou přestal být důležitý. Sedl si za stůl. Nějací světkové? Tentokrát tři, pane. Tolik? samý trpaslíci. Silnoruka nebyl dokonce ani ve službě, pane. Už měl pošichtě a šel si koupit do obchodu kus pečené krysi z pomfrity a narazil přímo do karcera. Ten ďábel ho bodl do krku a dal se na útěk. Musel se myslet, že jsme ho našli. Hledáme toho chlapa celé týdny. A on narazí na silnou ruku ve chvíli, kdy jediné, na co ten starý chudák myslí, je jeho snídaně. Co Angula? Je mu na stopě? Nějakou dobu byla, pane. Proč jen nějakou dobu? On, tedy předpokládejme, že to byl karcer, odhodil na náměstí náhleho osvícení anýzovou bombu. Téměř čistý olej, pane. Elánius si povzdechl. Bylo až neuvěřitelné, jak se lidé přizpůsobovali. Hlídka měla vlkodlaka. A tak se zločinci naučili přežívat i v prostředí, kde měl zákon až příliš citlivý nos. Řešením byly pachové bomby. Nebylo to zas až tak děsivé. Nepředstavujte si vždycky bombu. Stačilo, abyste rozbili malou lahvičku s koncentrovaným výtažkem máty peprné nebo anýzu na místě, kde chodilo hodně lidí a seržantka Angua před sebou najednou měla stavkyba a tisíce navzájem se křižujících stop a musela do postele s děsivou bolestí hlavy. Zachmuřeně naslouchal hlášení ve kterém Karotka vypočítával jména mužů odvolaných z volna nebo těch, jimž byla zdvojena služba, sděloval mu jména vyslechnutých informátorů, počet vypuštěných holubů, popisoval místa, kde zašustila tráva, kde policisté zkoumali nasleněným prstem vítr a kde přiložili ucho k zemi. A věděl také, jak málo je to všechno platné. Hlídku tvořilo stále ještě méně než sto policajtů, a to včetně kuchařky. A ve městě bylo přinejmenším milion lidí a stokrát tolik úkrytů. ankh byl postaven na podzemních úkrytech, na starých domech, sklepeních a spletitých chodbách. Kromě toho, karcer byl doslova noční můrou. Elánius už si dávno zvykl na ostatní šílené případy, kdy lidé například jednali mnoho let zcela normálně a pak jim najednou přeskočilo v hlavě a rozmlátili někomu hlavu pohrabáčem jen proto, že se příliš hlasitě vysmrkal. Jenže karcer byl jiný. Měl dvojí myšlení, ale jeho identity spolu bohužel nebyly v konfliktu, ale konkurovali si a soutěžili mezi sebou. Karcer měl démony na obou ramenech, a ti jeden druhého poháněli ku A přesto, Karcer se neustále usmíval o ním veselým, zrčivým smíchem a choval se jako uličník, který si poněkud nesolidně vydělává na živobytí prodejem laciných hodinek, které vám během 14 dnů zezelenají. A zdálo se, že je přesvědčen, dokonale přesvědčen, že v životě neudělal nic opravdu špatného. Bude stát uprostřed obrazu zkázy, s krví na rukou a ukradenými šperky v kapsách a s výrazem uražené nevinnosti prohlašovat já a co jsem zase udělal. A jeden by mu byl skoro uvěřil, dokud jste se pozorněji nezadívali do jeho kulatých, rozesmátých očí a neviděli, jak se na vás z jejich hlubin šklebí démoni. Ale nesměli jste se mu do očí dívat příliš dlouho, protože to by znamenalo, že mu nesledujete ruce a tou dobou už v jedné z nich jistě držel nůž. Pro obyčejného policajta bylo těžké vypořádat se s něčím takovým. Policisté předpokládají, že když je někdo obklíčen, vzdá se nebo se pokusí vyjednávat, nebo alespoň zůstane stát na místě. Nečekají, že bude někdo zabíjet kvůli hodinkám za pět dolarů. Hodinky za sto dolarů, no, to by bylo něco jiného. Konec konců jsme v Ank že? Byl silno ženatý? Nebyl, pane. Žil v novoobovnické u svých rodičů. Rodiče, pomyslel si Elánius, o to je to horší. Někdo už jim to řekl a neříkejte mi, že to byl Noby. Nestojím o to, aby někdo opakoval ten známý vtípek v daný ženský okrok dopředu. Vy ne, Nováková, vy jste vdova. Já tam byl, pane. Hned, tak jsme se to dozvěděli. Díky. Brali to hodně těžce. Vzali to slavnostně, pane. Elánius v duchu zasténal. Dokázal si ten výraz představit. Napíšu jim úřední dopis, řekla a otevřel stůl. Sežeňte někoho, kdo by ho tam odnesl, ano. A ať vyřídí, že se tam brzo zastavím. Teď asi ještě není vhodná doba. Ne, počkejte, jsou to vlastně trpaslíci, a ti se kvůli penězům neostýchají. Takže ať jim vyřídí, že probereme všechny podrobnosti kolem peněz takyže samozřejmě zahynul ve službě. To je navíc. Tím se to o něco zvýší. To bude to pravé. Chvilku se přehraboval v zásuvce. Kde máme jeho složku? Tady, pane, odpověděl Karotka a podal mu desky. V paláci máme být v deset, pane. Výbor hlídky. Jsem si ale jistý, že to pochopí, dodal rychle, když viděl Elániův výraz. Půjdu a vyklidím silnorukovou skřínku a předpokládám, že hoši uspořádají sbírku na věnec a tak. Kapitán odešel a Elánius se sklonil nad listem hlavičkového papíru. Záznamy musí nahlédnout do těch zatracených záznamů. Jenže v dnešních dnech je tolik policistů. Sbírka na věnec. A taky na rakev. Každý by se měl postarat o tu vlastní, to kdysi dávno říkával seržant Vrchcábel. Nebyl dobrý stylista. Věty skládal z těžka, rozhodně alespoň ty psané, ale když několikrát nahlédl do záznamů, aby si občerstvil paměť, napsal podle svého svědomí a vědomí to nejlepší, co dokázal. A byla to nejen dobrá, ale více méně i správná slova. Řečeno ale podle pravdy, byl silnoruka jen obyčejný poctivý trpaslík, placený za to, aby byl policistou. Stal se policajtem, protože v dnešních dnech to znamenalo zvolit celkem slušnou kariéru. Plat nebyl špatný, byla tady jistá, i když ne právě zázračná penze, platila nabídka velmi dobré všestrané lékařské péče, pokud ovšem měl člověk dost odvahy na to svěřit se dole v podzemí do péče Igorovi. A kromě toho všeho, když policista, který byl vycvičen a alespoň jeden rok sloužil v Ankh Morporku odešel, mohl okamžitě nastoupit službu v některém jiném městě na pláních, kde nejenže dostal stejné podmínky, ale byl automaticky o stupeň či dva povýšen. Policistům, kteří pocházeli z Ankmorporku a prodělali tamní výcvik se všeobecně i v těch nejvzdálenějších krajích říkalo samíci, a to i tam, kde o samu Elániovi nikdy neslyšeli. Byl na to trochu pyšný. Samík byl policista, který dokázal přemýšlet, aniž přitom pohyboval rty, nebral úplatky, nevelké. A když, tak v podobě nějakého toho piva nebo dolku, což dokonce i Elánius popažoval zamazadlo, které pomáhá hladkému běhu soukolí. Po Povšechně pak byli slušní, schopní a rozhodně se jim dala přiznat vysoká míra důvěryhodnosti. Dusot mnoha nohou hlásil, že se z pravidelného raního běhu vrací seržant Naváška s posledními nováčky zaslechl bojový pokřik, který je navážka naučil. Nebylo těžké poznat, že ho vymyslel troll. Hloupou píseň zpíváme, když tu sem tam běháme. Proč pějeme píseň tu, jenže teď nám došel Rím? rozpočítat. Prvý, druhý, rozpočítat. Moctej, hodně náctej, rozpočítat. Ehem, a cože je to jako? Elánia stále ještě popouzelo, že z malé policejní školy v bývalé továrničce na limonády vycházelo mnoho policistů, kteří v okamžiku, kde měli odsloužen svůj rok, odcházeli. Ale na druhé straně to mělo i své výhody. Samíci už sloužili široko daleko, dokonce i v Ibrvaldu, a všichni rychle stoupali po žebříčcích hodností. Bylo příjemné znát všechna ta jména a vědět, že ti muži nejen byli, ale stále jsou zvyklí mu salutovat. Vývoj a praktiky lokální politiky často způsobily, že místní vládci nemluvili jeden s druhým, ale samíci mluvili prostřednictvím semaforových věží vždycky. Uvědomil si, že si teď polohlasně prospěvuje jinou písničkou. Byla to melodie, na níž si nevzpomněl celé roky. Patřila k šeříku. Zarazil se. Měl pocit provinění. Právě dopisoval dopis, když někdo zaklepal na dveře. Hned jsem ho to vzvolal. já, bány. Policista Igor strčil hlavu do dveří a pro jistotu dodal Igor, bány. Co je, Igore? zeptal se Elánius. A ne poprvé ho napadlo, proč má někdo, kdo má stehy po celé hlavě, potřebu říkat jiným, kdo je. Igor, zaměstnaný v hlídce jako soudní expert a zdravotník, byl docela mladý, pokud se něco takového dá o Igorovi říci, protože Igorové se užitečné orgány a šikovné končetiny předávaly z generace na generaci, stejně jako se jinde v rodinách předávají hodinky po pradědečkovi, a myslel velmi moderně. Měl moderní sestřih s esíčkem do čela, nosil boty na silné krepové podrážce a občas zapomínal huhlad. Jen bych rád řekl, pány, že bych mohl dostat mladého silnou ruku na nohy, oznámil Igor s náznakem výčitky. Elánius si povzdechl. Igorova tvář byla plná účasti promíchané zklamáním. Nebylo mu dovoleno, aby se pochlubil svým uměním. Nebylo divu, že byl zklamaný. Tohle už jsme přece probrali, Igore. To není jako přišít někomu nohu. A trpaslíci tyhle věci zásadně odmítají. Na tom není nic přirozeného pány. Já jsem člověk přírodní filozofie a když ho přinesli, byl pořád ještě teplý. Pravidla jsou pravidla, Igore. Ale i tak díky. Všichni víme, že máš srdce na správném místě. Ta srdce na těch správných místech, opravil ho vyčítavě Igor. Ano, to jsem chtěl říci, přikývl Elánius a žnul brvou, což by Igorovi jistě dělalo potíže. No, dobrá, pány, přikývl Igor a změnil téma rozhovoru. Jak se daří její milosti. Tohle Elánius čekal. Byl to pro jeho mozek velmi náročný úkol, ale už se vyrovnal s myšlenkou, že zmíní Sybilu a Igora v jedné a téže větě. Ne, že by neměl Igora rád. Naopak, i teď si po ulicích města vykračovali policisté, které by museli krmit nebo vozit na vozíku, nebýt Igorovi příslovečné dovednosti s jehlou, nití a nějakou tou vodičkou. Jenže v pořádku, odpověděl. Je v pořádku, odpověděl poněkud strozek. Já že jsem slyšel, že má paní Obsáhlová pak trochu star. Igore, jsou určité oblasti, ve kterých podívej, víš vůbec něco o ženách a dětech? Co se týče osobních zkušeností a popisů, tak toho moc nejni, ale stalo se mi jednou, že jsem měl jednu takovou nešťastnici na pitevním kameni a tak už jsem se pořádně podíval, co a jak. Takže dokážu poznat, co je co a vím, kde to má být. V tomto okamžiku Elánejova představivost zatáhla závěsy. Děkuju ti, Igore, ale paní Obsáhlová je velmi zkušená porodní asistentka. To máte pravdu, pane. přikývil Igor, ale jeho tón byl plný pochybností. A já teď musím mít, oznámil mu Elánius. bude to zase dlouhý den. Seběhl běhl po dřevěných schodech, hodil dopis seržantu Tračníkovi, kývl na karotku a oba se rychlou chůzí vydali k paláci. Když se za nimi zavřeli dveře, jeden z policistů ve službě zvedl hlavu odhlášení, v němž se pokoušel, jak už to u policistů bývá, zapsat věci, které se staly tak, jak se měly stát. Seržanté! Ano, ano, desátní kupingu, proč máte někteří ty fialové kytky, seržanté? V té chvíli došlo k určité změně ve vzduchu, způsobené nasáváním vzduchu mnoha pozvednutých nosů, způsobené mnoha páry napjatě a nenápadně naslouchajících uší. Všichni policisté v místnosti přestali psát. Tedy všiml jsem si, že jste je vy a noby a Reginát takhle nosili už v hledobou a napadlo mě, jestli se třeba nečeká i od nás, že bychom je... Pink se zakoktal. Oči sržanta tračníka obvykle tak přátelské se náhle zúžily a dalo se v nich zcela jasně číst. Tak pozor, mládenče, tady si na tenkém ledě a ten už ti začíná praskat pod nohama. Víte, moje bytná má zahrádku a mohl bych tam zaskočit. A Pink pokračoval v tomto naprosto netypickém pokusu o sebevraždu. Tak ty bys si chtěl dneska taky připnout, že jo? No, chtěl jsem akorát říct, že kdybyste chtěl, mohl bych tam zajít a, a ty jsi tam snad byl řekl třečník a vstal od stolu tak rychle, že převrhl židli. Oplik mi f... zamumlal noby. Já jsem nechtěl, začal Pink. Já jen chtěl. Kde jsem to měl být, seržente? Tračník se opřel rukama o stolní desku a naklonil se tak, že se jeho kulatá rudá tvář ocitla jen několik centimetrů od Pingova obličeje. Jestli nevíte... Kde je to tam? Tak jste tam nebyl. Pak se zase narovnal. E, tak my s Nobim teď máme nějakou práci. Po vpingu, jdeme ven. Eh! tohle nebyl Pingu v šťastný den. Ano. A já velím denní službě, jinak bych se neptal, ale když odcházíte, seržante, měl byste mi říct, kam jdete. Jen pro případ, že bych se s vámi potřeboval spojit, chápete? Musím to zapsat do deníku služeb, ingoustem a tak. E, víte, co je dneska za den, Pingu? 25. května, seržante. A víte, co to znamená, Pingu? Hm, ne, to znamená, že paštý má tolik důležitý, aby se mohl zeptat, kde jsme. E, bude vědět, kam jsme šli. Pak za nimi s bouchnutím zapadly dveře.